Син. Васюренко зліз із платформи, заваленої залізняком, і почав обтрушуватися. Його сірі полотняні штани стали брудно-червоні від залізнякового пилу, і він даремно бив себе по колінах своєю великою схудлою рукою. «Доведеться на річці випрати», – подумав він, і одійшов на бік. Йому не хотілося йти геть, поки не рушить потяг. Він любив машини, зокрема паротяги. Химерно вигадано – Само себе везе, ще й вагони тягне. А цей потяг він чекав був так довго у місті, аж півтори доби, валяючись у бруді коло станції, блукаючи, як неприкаяний вздовжий поперек, влаштовуючись раптом спати, то зненацька, зриваючись на тремтячі ноги з наболілим бажанням податися геть далеко світ за очі і заблудитися, і померти. Але він знову сідав на карачки і з обважнілою головою водив язиком по губах, що запеклися і щеміли. Він міг би напитись води, але знав, що ту воду йому викине зсередини. Часом його й без води починало нудити. Весь світ брався в його очах червоними страшними колами, і під горло котилась огидна гіковка. Він лягав тоді на спину і починав звільно дихати, примруживши очі. Проте йому пощастило витримати цілий день, з'ївши тільки вранці шматочок хліба, з долоню завбільшки. І тільки коли вечір минув, і ніч прийшла. Пригрюкотів оцей потяг і забрав його, виснаженого з безсоння й голоду, ніби міцно задумано. Але він ще мав у собі досить сили, хоч м'язи його були ніби повутинням оповиті. Додому ще було йти 15 верстов. Він тепер не буде такий дурний, щоб їсти вранці. Це дурниця? Потім мучитись цілий день. Краще потерпіти до обіду, а там до вечора, мабуть, легше буде. Потяг загув і рушив. Васюренко провів його очима за горбок і повернувся йти. Тільки тепер він побачив, аж у кутку коло станції свого шуряка Олексу Корнійчука, що сидів у гурті ще п'ятьох селян на купі повних лантухів. Вони теж вернулись цим потягом. Серце його затіпилось млосно, стискуючись у безнадії і заздрості. Підійшовши до них, він побачив, що вони їдять сало з хлібом. Здорові були, привітався Васюренко. Корнічук підвів до його голову і засміявся. «І ти тут?» – спитав він. «Яким вітром?» «У городі був», – сказав Васюренко. «Їздив дещо спродати з останнього. Та тільки...» Він махнув рукою. «Бо дай не жити. Брав спідницю материну-дівочу, брав сорочку свою вишивану, брав граблі, лопату, а ось що маю». Він показав поляниці, що тримав її під пахою. Корнічук посміхнувся всім своїм голеним обличчям. А ми аж у Полтавщину забились були. Еге, як там дядьки живуть. Ти, хлопчо, мабуть, і забув про таке життя. Там не собачено, а свинятину в борщ кладуть. А хліб, хлопче, не з макухи, ні-ні. Ну і наміняли, не диво. Він ударив рукою по лантухові, на якому сидів. Осіренко похмуро дивився на корнічука, на гурт, на лантухи. В них він почував чисте добірне зерно. В його заворушилася думка, що сестра Марійка хоч клуночок принесе йому того зерна. Та ні, що там надіятись? Не така вона, не такий Олекса, щоб дати. Він швидше себе дасть зарізати, ніж поступиться хоч зернятком. А Корнійчук провадив. Туди б тобі, хлопче, податися на заробітки. Там робітників потрібно, още і як. Заробив би собі добре. Чого тут нидіти? А мати, понуро спитав Васюренко. О, здивувався Корнічук. Та хіба вона не померла? Ще слабують. Живуча з біса стара Васичиха. Ну, та й їй не два віки жити. Як помре, то згадай моє слово. Мандруй на Полтавщину. Там і заробиш, і дівчину собі знайдеш. Хай красуні єсть, нехай їм трясця. Як заведе пісню, так і в старого серця затипається. Корнічук хляснув парубка по нозі і затим узявся до сала. Васюренко стояв, похиливши голову. «Піду я вже», – промовив він врешті. «Так ти скажи моєму Василеві, щоб виїхав. Хоті добре доброді, і йти нікому не треба. А то ж просто хоч жеребок кидай кому йти». Васюренко обійшов станцію і вийшов на великий шлях. Сонце вже високо підбилось і починало парити. Жовтий, мертвий степ розлігся перед ним, скільки сягало око. Він посунув повз вигорі ліниви, що світили мершавими стовбурцями занедбаного хліба. Здебільшого їх не кошено навіть на сіно. І що далі він заглиблювався у степи, то більша тиша й спека огортала його. Навіть коники не сірчали, не літала мушва. Безкрая палюча жовтизна різала очі. Він ішов ніби на руїнах великої пожежі, де огонь знищив усе рідне й близьке, де навіть спалено частину його серця. Одійшовши з чотири верстви від станція, він побачив коло шляху зв'язаного мотузком чоловіка, що лежав собі непоружно. Нахилившись до нього, Васюренко впізнав свого земляка, Степана Безрукавого. Ножа не було, і парубок зубами розв'язував вузли. Дядько Степан тільки стогнав. «Що це вам, дядько?» – спитав Васюренко. «Хто це вас так? Я ж злякався, побачивши?» «Ой, не питай, хлопче!» Стогнав безрукавий, розминаючи ноги та руки. На цій мотостій повіситись. Всього рішили, всього як єсть. Він надсилу силу підвівся і пильно озирнувся. В канаві коло шляху лежала перепічка, чорна як земля. Безрукавий схопив її, одломив половину і жадібно почав запихатися. Осюренкове серце йойкнуло, раптом бризнуло йому в рот слина, і він одвернувся. Дядько Степан мовчки супів, ковтаючи за шкарублі шматки. З'ївши половину перепічки, він, жалем подивився на другу половину і засунув її за пазуху. Потім видобув із кишені книжку, одірвав клапоть, витрусив із заяложеного кисета решту тютюну, досипав трохи сухого зілля, що валялося долі, і скрутив цигарку. Огню немає? Ні. Восірин сів біля його і витер рукавом на шиї під. Дядько Степан зітхнув і розказав. Ти ж знаєш, хлопче, крім жінки, п'ять ротів маю, та все добрі роти, молоді, та все хлопці, як тільки не ненажерливі. З'їли пшеничку, з'їли ячмінь, не розвиднюється нам. Діти на гвалт кричать, жінці хліб вижатися став. Здохла кобила, зварили юшку. Перший раз їли ригали, другий раз ригали, а на третій пішло. Та чи надовго? Почав я розумом розкидати. Другу кобилу різати треба, однаково хитається. А тут жінка в одну душу. Забираюся на воза, їдь-ку ти знаєш, може хліба не міняєш. Видима річ, жінка. Винесли все з хати, запріг як обило, не тягне. Приробив я збоку посторонку, по сторонку, надів шлейку собі на плечі, поїхали ми. Ой, хлопче, муки прийняв я. Пилюка очі засипає, коліна підгинається, а я тягну, тільки плююся. А виміняв таки подів з десяток зерна. І кобилу напас. Кобила моя вже хвостом хвицяє, сама тягне. Ну, думаю, радість везу, а далі ще, може, розстараюся. Дурень думкою багатіє. Позачора вночі їдемо, я на возі куняю. Кобила сама путь веде. І не щувся, і не крикнув, як зв'язано мене. Хто? Не бачив. Ніч, бач, глупа була. Кинули мене коло шляху, а ще хтось гукнув. Дай йому щось, так оце перепішка. В'якнули на кобилу і поторохтіли. Я почав гукати, вбийте мене, а вже не почули, мабуть. Лежав день цілий, пролежав ніч, ноги затекли чиста. А оце ти визволив мене, та не знаю, чи дякувати. А з обличчя їх не примітили, спитав Васіренко. Де там обличчя? Ніч, кажу, глупісінька була. Дядько Степан Мовшки посмоктав незапалну цигарку і сплюнув. Чого я не передумував тут лежачи, мав час спати не хотілось. Стара Кандзюбиха каже От бога, а люди й вуха розвісили. А я собі гадаю, ми, як бур'ян при дорозі, як реп'яхи. Ростимо особі, поки дощ іде, а сонце впече, жовкнемо, гинемо. Дурниця ми, тільки гонору в нас багато. Та чого не гонорувати, коли їсти маєш. А скільки їх по селах швендіє високогонористих, городян цебто. Що гукали «Ми, ми!» Он у піщанському млині за сторожа прохвесор служить. Десять, кажуть, мов і татарську знає. А нема чого кусати, і науку хлопче кинув. Збило їм гонор. Усім видно, що ми так собі тьху. Вітер повіє, ми й котимось. Еге, якби Бог був, не так було б. «Так, по-вашому, й жити не треба?» – спитав Васиренко. «А вже ж, хлопче, видима річ». «Тільки звичка у нас. Ось, хоч би і я. Звик тютю наживати. І знаю, що чорті що. А ось нема запалити і з цемене, і життя як полова». Васюренко раптом схопився. «Ой, дядько!» – гукнув він. «Ходімо додому!» «Ну, та й пече!» – промовив дядько Степан, поволі підводячись. «Бачив, є таке скло, що як настановити його проти сонця, так можна цигарку запалити. Добра річ!» Знову розгорнулись перед ними висохлі лани. Дрібний пил, злітаючи з-під ніг, обсипав їх, мов, іскрами. Гаряче повітря душило груди. «Го-го!» гукнув дядько Степан. «Пам'ятаєш, хлопче, приїздив торік агітатор. Кричав, що ми, мовляв, машиною оратимем, машиною й дощу на А де він, сукин син, тепер із своєю машиною? Бога, кажуть, немає, а самі в боженята пнуться». Далі вони йшли мовчки. На околиці села, коли вони розходились, дядько Степан сумно сказав «Висипалась моя цигарка! Ех!» Васюренко простував до своєї хати, не зустрічаючи нікого по дорозі. Так само, як у степу, в селі було порожньо, тихо і пекучо. Він минав хати з зачиненими віконницями, з заваленими клунями, з дворами порослими лободою. По вітрі був тільки задушливий пил, що повстав з-під ніг. Ані брехіт собак, ані рохкання свиней, ні людський гомін не хвилював того задушливого пилу. А спереду, на чистому обрію, село вирізнялось, як намальована бездушна картина. Коли він був уже близько хати, з бічної вулиці повільною ходою пройшла стара Кандзюбиха, простуючи до зборні. Там тепер зосередилось життя села. Аж зранку чоловіки з люльками, часом порожніми, жінки з дітьми лишали свої хати, де не було праці й хліба, де було моторошно-сповільного вмирання, і сходились до зборні. Там з дня на день точились одноманітні розмови про голод, про лиху долю, про те, що сіяти нічого й нічим, обговорювано новини, якщо вони були, а коли ні, то й так обходилось. Стара Канзюбиха, якій було вже коло сотні років, теж щодня одвідувала зборню. Там вона повчала молодиць та й чоловіків, коли ті її слухали. Осіренко зайшов у своє подвір'я. Його хата була така стара, що їй довелося підперти кілками, взяти в рямці, як сміявся небіжчик волосний писар. Поруч неї стояв напівзавалений льох, а клуню він давно вже продав на дрова за пуд ячменю добрим людям. Сінняк було темно і прохолодно. Він спинився і глибоко вдихнув у себе вухкувати повітря. А в хаті густий сморід, важчий зараз печений вуличний пил ударив йому в голову, і він мимоволі затримав віддих. Його вмить занудило, спазми здушили горло і перед очима попливли червоні кола. Він прихилився до стінки. Слабкий голос тихо запитав. «А хто там? Ох!» Васіренко не зразу відповів. Спазми вив'яли його, і важка подорож зараз дала себе чути. Ноги його тремтіли, руки звисли, і він стояв, прихилений до стінки, ковтаючи повітря. «Це я, мамо!» – врешті вимовив він. Не було навіть на чому сісти. Стільці, лаву, стіл, скриню давно вже продано за час довгої хвороби господині. Ніби випадком потрапили люди в цю порожнечу, і зараз підуть геть, лишаючи подерті стіни, роззявлену піч і рештки паперових окрас, що безладно звисали зі стелі. Восиренко підійшов до полу, де лежала мати і сів коло неї. «Зморився я», – промовив він, мов перепрошуючи. «Ніч не спав, іти далеко. Хліба привіз. А ви як? Чи приходила Марійка?» Мати довго не відповідала. І Восіренко подумав, що Марійка таки приходила, годувала матір, упорядковувала її. І він почав умить марити, що вона й далі приходитиме, а може зовсім візьме матір до себе». Аж ось хвора прошепотіла. Не було. Так, не приходила дочка до матері не прийшла. Проклята багатійка. Мамо, сказав він, я розмочу хліба, а ви поїсте, а тоді скинете все. Я заберу й постіль на річку прати, тут за духа, та разом і риби, може, піймаю вам на юшку. Мати мовчала. Вже вісім місяців вона лежала висохла, заклякла, півнепритомна, без руху, тихо стогнучи вдень і вночі. Часом вона не пізнавала й сина. Байдуже приймала їжу, коли її давано в рот, і ніколи не прохала сама. На полу в кубі хабоття її зовсім непримітне було, і для всіх вона і справді не існувала. Тільки син почував на собі вагу її мертвого тіла.